ett stycke ur Våren som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren men Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt då kommer blommorna den som sätter fart på dagens sommar är Jerry Svensson. Jag befinner mig ju inte precis i mitt livs vår utan det är väl snarare sensommar för en tidig 40-talist. När det gäller livet alltså. Jag är socialdemokrat och många tyrelsebor har säkert träffat mig under våra... Valkampanjer. Vi har nu senast i vår haft en dörrknackningskampanj där vi tillsammans har träffat över 5 000 tylsöbor. Dessförinnan var det ju folkomröstning om avgifterna i äldreomsorgen som vi också kampanjade om. Och där nådde vi ett ganska bra resultat även om valdeltagandet inte blev mer än närmare 30%. procent. Jag sitter som ersättare i fullmäktige och jag är ledamot i Barn- Barns och ungdomars uppväxtvillkor har alltid egentligen varit mina ämnen om man säger så. Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Tyvärr är inte förhållandena såna alltid. Men barn måste få chansen och ungdomar att utvecklas och växa- att få utlopp för sin kreativitet, att förverkliga sina drömmar, att ta fram sin potential och bruka den i livet. De flesta här i Tyskland och i Sverige har bra uppväxtvillkor men långt ifrån alla. Och För de som inte är så lyckligt lottade är det viktigt att skolan och förskolan griper in och medverkar till att kompensera för deras mindre bra uppväxtvillkor. Förskola och skola måste anpassa sin verksamhet efter de förutsättningar som barn och elever har. Det kan inte vara tvärtom som det allt för ofta är, att man förväntar sig att barn och ungdomar ska anpassa sig till skolan eller förskolan. Barn som har sämst förutsättningar har oftast svårast att anpassa sig dessutom. Det kan gälla sociala och ekonomiska förhållanden men också andra, till exempel dyslexi Ja, autism, ADHD och så vidare. Jag hade en kusin som eh, var ungefär jämn gammal med mig, som jag var övertygad om hade dyslexi. Därför att när vi växte upp och senare, så. Jag har aldrig sett honom läsa en tidning. Men på den tiden så var det ju ingen som. Eh, Brydde sig särskilt mycket i skolan därför att han var ju arbetarsson och han skulle ju bli arbetare och då spelade det ju ingen större roll om man hade sträck i praktiskt taget alla ämnen. Men för hans egen del måste det ju ha varit väldigt besvärligt därför att han fick ju aldrig chansen att utnyttja sin potential som han hade. Det vet ju jag som känner honom. Skolan måste alltså fungera kompensatoriskt och ge särskilt stöd till de som har behov av det. Särskilt i förskolan är detta viktigt. Men skollagen har inte detta fokus. Snarare är det så att skollagens credo är att resurserna ska fördelas lika per elev. Därför har vi en skolpeng som är lika för alla. Och det är mera omtanke om de så kallade fristående skolorna och deras ägare som gör att skollagen är utformad som den är. Visserligen säger alla numera att eh, skolor med problem ska ge större resurser. Men i praktiken fungerar det sällan så. Och även om man får lite mera resurser så är de otillräckliga. Allt för sällan sätter vi in tillräckliga åtgärder för att alla elevers möjligheter ska kunna tillgodoses. Det är ett politiskt ansvar. Vi ska lita på professionen. Men vi ska ge förutsättningar för att lärare och rektorer kan göra ett bra jobb och se till att resultaten i skolan blir bra. Det fria skolvalet kan användas som ursäkt för att smita ifrån det politiska ansvaret och lägga det på föräldrar och elever. Valde ni fel, till exempel John Bauer? Så tråkigt, men ni får skylla er själva. Så får det inte vara, så får det inte fortsätta att vara. Vi måste få en förändring. Jag har alltså alltid varit upptagen av barns och ungdomars uppväxtvillkor. Jag är socialdemokrat. Varför är jag det? Ja, det beror framförallt på uppväxtvillkoren, uppväxtmiljön. Jag växte upp i Viskafors, söder om Borås. En bra uppväxt. Inget överflöd, men ingen fattigdom. Mina föräldrar var skötsamma arbetare, byggnadsarbetare respektive textilarbetare. De var inte politiskt aktiva men medvetna. Pappa var periodvis arbetslös, särskilt på vintrarna eftersom han var byggnadsarbetare. Mamma arbetade heltid oftast men ibland så, så var hon hemma därför att barnomsorgen var som den var, alltså obefintlig. Efter det jag var fem år ungefär så skötte det där för att vi bodde granne med mammas syster, som då hade en son, min kusin, som jag talade om tidigare. Och De eh, skiftarbetade och de såg till att de hade olika skift så att det alltid var någon hemma, antingen i ena eller andra huset. Visserligen hade jag vissa erfarenheter av barnkrubba som det heter i skene. Det var ingen bra barnkrubba. Jag tycker att det är viktigt och bra med, med dagis, hette det förut, numera förskola. Men den krubban var inte bra. Den leddes av en person som egentligen inte borde ha med barn att göra. Det var till och med så illa att pappa vid något tillfälle när han skulle ta mig dit på cykeln. Han klarade inte av det därför. När vi närmade oss barnkrubban så blev jag så omöjlig att jag... Till och med vrängde ner cykeln i diket så att vi skrubbade oss lite grann. Men, men ja, han fick vända om och jag fick vara hemma istället. Jag uppväxt som sagt i, i Viskafors som var en ort av bruksortskaraktär. Det präglades av Rydbåholmsbolaget, ett te textilföretag. De ägde Kraftverket, distributionen. De hade hand om sophanteringen. De hade en buss för att de som arbetade i fabriken skulle komma dit i tid på morgnarna och komma hem på kvällen. De såg till att det fanns en idrottsplats. De hade semesterhem och koloni för de som jobbade i företaget. I kolonin var jag en gång en sommar och det var en trevlig upplevelse. Hejsan morsan. Hejsan stabben. Här är brev från. Älsklingsgrabben vi har kul på kolonin igen. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med, massa sänger. Kan ni skicka mera pengar för det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda duk på tärning. Är det roligt? Vill jag lova Fast en lite Svårt att sova Killen som har Sängen över mig Han vaknar inte han när han behöver mig Jag har tappat Två framtänder För jag skulle Gå på händer När vi latcha Duscha rader så när morsan nu får se mig får hon spader Ut i skogen Finns basiller Men min kompis Han har piller Som han köpt ut Av en ful typ Och om man äter dem Blir man en jättekul typ där Han har farit Han blir aldrig Vad han varit för polisen kom och tog hand Om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand Ut i skogen finns det rådjur I baracken finns det smådjur Och min bäste kompis Tage Han har en liten ficknivin i sin mage Honom ska de operera Ja, nu vet jag Inget mer kram och kysso, hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grandbaracken. Ja, riktigt så var det inte på den koloni jag var. De allvarligaste hus vi hade för oss det var väl att bädda säck för varandra. Bädda säck det är alltså när man tar underlakanet och lägger det så att det ser ut också som att det är När man ska sticka ner fötterna då, så kommer de bara halvvägs egentligen. Rydbåholmsbolaget talade om. De ägde all mark i kommunen. De sålde tomtmark till egna hemsbyggen. Pappa byggde vårt hem som vi flyttade in när jag var fem år. Men de sålde inte mark till företag som kunde konkurrera om arbetskraft och trissa upp lönerna. Det var de väldigt måna om att inte göra. Senare på 70-talet så las företaget ner. Det var ingen konkurs. De gick inte back. Men den dåvarande ägaren fann att han kunde göra snabbare klipp genom att dela upp företaget och sälja det bit för bit. Eh, som jag sa innan, de ägde all mark i kommunen. Han sålde ut, eh, han sålde ut byggnaderna och även vävarna och, och, och utrustningen. Till historien hör att vävarna hade strax innan köpt sig nya från eh, Schweiz. Väldigt avancerade sådana. Såldes till eh, ett företag i Norrköping. När de kom upp med vävarna till Norrköping upptäckte de att de var tvungna att slå ner ytterväggarna för att få in vägarna, vävarna i fabriken. När de väl hade gjort det så upptäckte de att de hade svårigheter att lära upp arbetarna, att klara vävarna. Så de erbjöd, de i Viskafors avskedade textilarbetarna att flytta upp till Norrköping för att jobba vidare på samma vävar men på ett annat ställe. Viskafors präglades av facket, Socialdemokratin och IOGT. Det var i stor utsträckning samma personer som dominerade eller ledde de här organisationerna. Alla kände varann, arbetade och bodde nära varann. Alla barn är allas barn. Den sociala kontrollen var påtaglig i Viskafors, på gott och ont. Att IOGT finns med i, i den här uppräkningen jag gjorde, facket, socialdemokratin och IOGT, är inte att förundra sig över. Därför att i början av 1900-talet så förhindrades arbetarna att organisera sig fackligt och politiskt. Men de fann att genom att organisera sig i IOGT så, så skapade de en mötesplats. Och på mötena fanns ingen kontroll av vad de diskuterade utan där kunde de ta upp samhällsfrågor och politiska frågor- efter fritt val och, och det var ju ganska viktigt så på den vägen så organiserades alltså det politiska arbetet i Viskafors innan man så småningom hade frihet att bilda fackliga organisationer och politiska organisationer. Valrörelser i Viskafors var inte särskilt påtagliga eller omfattande det var i viss mån ökad politisk aktivitet men argumentationen sköttes i den dagliga kontakten på arbetsplatser med grannarna. Och därför så fanns inga likheter med, med valrörelsen av idag. I Viskafors gick jag i folkskolan och jag har bara positiva minnen från folkskolan när det gäller undervisning av skoldagarna. Vi hade en när jag började en väldigt trevlig Fröken Friberg. Sen i trean och fyran hade vi Magister Persson och han var också en bra lärare men något kolerisk. Jag vet inte hur många meterstockar han har slagit av när han blev arg. Han slog aldrig någon av eleverna men han slog meterstocken i bänken så att den gick av flera gånger. Jag sökte till Realskolan. Det var en urvalsskola. Mycket borgerlig. Ibland tycks det som om det är Björklunds ideal. Fortfarande att vi är på väg tillbaka till den. Att prästens son som var klasskamrat med mig skulle söka till Realskolan var självklart. Men att vi tre arbetargrabbar som sökte skulle göra det var långt ifrån så självklart. Pojkar sökte från fyran. Till Borås, Lärverk, flickor från sexan eh, av någon anledning. Det var naturligt att barn till läkare, lärare, präster, direktörer och så vidare skulle börja på Lärverket. Och, och de förväntades klara sina studier där utan några problem. Och det blev ju så oftast också, de klarade sig. Sen kan man ju ibland fundera över vad orsakerna var till att de sällan hade problem med att klara sina studier. Medan många arbetarbarn hoppade av efter tre eller, två eller tre eller fyra år. Jag var vid det här tillfället son till två skilda föräldrar så att det var min mammas ekonomi som gällde i huvudsak. Och eftersom den inte var var så där överdrivet bra, så blev jag befriad från terminsavgifter. Och det var ingenting som bara klarades ut genom en, ett brev eller något sånt, utan det lästes upp vid varje början på det nya läsåret. Så att alla fick klart för sig vilka det var som hade mindre bra ekonomiska förhållanden. Ordning. Jag har ju sagts att det var i den gamla skolan, det är inte riktigt sant. Bland de minnen jag har från, från Läroverket är att en mattelärare vi hade mobbades ut fullständigt av eleverna. Och jag tyckte väldigt synd om den där läraren många gånger. Det gick inte så där lysande för min egen del. Jag hade underkänt ett år i tyska och ett året på i engelska. Det var tur att det inte var samma år därför att då hade jag inte fått flytta från ena klassen till den andra, men nu gick det bra för att man kunde ha underkänt i ett ämne. Jag klarade realexamen med ganska medelmåttiga betyg. Jag har sen letat fram, eller hittade när jag rörde hemma hos mina föräldrar en samling uppsatser. Från uh, fjärde klassen i, i uh, Realskolan. Och jag noterar då att jag redan tidigt tydligen var intresserad av internationella frågor. Mm. Därför att bland annat skrev jag en uppsats om Ungern några månader efter uh, Ungernrevolten 56. Efter Realexamen så, så kändes det att nu är det plugat. Jag ska inte läsa eller studera mer. Men som tur var så fick jag börja på som kontorsbud på byggnadskontoret. Det var, höll de på med ritningar över stadsplaner, gator och byggnader. Och det väckte ett visst intresse hos mig. Så då bestämde jag mig för att söka till teknisk, tekniska gymnasiet. E, där fungerade det ganska bra och mina resultat blev hyggliga. Läget. Eller situationen på, på tekniskt var ju något annorlunda än realskolan eller för den delen lärverket. Medelåldern på tekniskt när jag gick där var ungefär 25 år i första klasserna. Därför att många sökte sig dit efter att ha jobbat några år. I några fall väldigt många år. Studiesystemet, studiemetoderna var annorlunda. Vi hade frihet under ansvar. Det innebar att vi kunde välja att tillsammans några stycken sitta och plugga inför en, ett prov exempelvis. Och då hade vi ju sett vilka ämnen vi kunde tänka oss att avvara. Och det var helt okej okay utan att man behövde fuska med, med sjukintyg eller något sånt. Jag tog examen 1963 med betydligt bättre resultat än i Realskolan. Under hela den här tiden var jag ju väldigt aktiv i OGT. Det började först i ungdomslogen där vi hade läger med mera. Vi hade en omfattande tonårsverksamhet, det var tre årskullar i för som praktiskt taget alla deltog i eller var med i, i OGT i den ungdomsverksamheten. Vi gjorde en tidning. Vi eh, arrangerade nyårsvaker och bland annat så sjöng jag en gång i tiden Fat Mammy Brown, inte så bra som Britta Borg som vi får höra här. Be the cheese. Det var fett Mammy Brown där. Då ska jag summera varför jag är jag socialdemokrat. Ja, det var inga grubblerier för min del. Det var ingen medveten påverkan av mina föräldrar. Jag reagerade säkert på orättfärdighet, på klasskillnader. Den sociala gemenskapen betydde väldigt mycket. Men när jag senare läste Hjalmar Brantings förklaring varför han var socialdemokrat kände jag att det där stämmer ju väldigt väl. Han sa ungefär så här. Liksom mitt förstånd säger mig att vår syn på samhällsutvecklingen i huvudsak pekar rätt så revolterar min känsla mot en sakernas ordning som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan. Det är ord som jag har försökt förklara för andra också hur viktiga de är. Jag blev så småningom ssu ombudsman på förbundsexpeditionen som skolombudsman. Ingvar Karlsson i tydligen ganska bekant tror jag, var förbundsordförande när jag började där. Bosse som blev så småningom förbundssekreterare i slutet av min period på SSU. Bland ombudsmännen var det huvudsakligen killar som man mötte. Det var ett fåtal tjejer. Det här ändrades efterhand. Som skolombudsman var en av mina uppgifter att hålla kontakt med Sveriges elevers centralorganisation, seco. De hade årliga kongresser, elevriksdagar. Och vid de här elevriksdagarna brukar de informera deltagarna genom en tidning. Erik kallades den. Vid ett tillfälle i en sån här där var redaktören för tidningen Karl Bildt. I den här elevriksdagen satt vi en kväll några gäster från olika organisationer. Från LO, och och jag var med från SSU. Och så var det några i ledningen för SEKO. Då kommer Karl Bildt med andan i halsen upp i rummet och, och berättade att han hade världens skop som han tänkte publicera i nästa dags tidning. När vi fick höra vad skopet innebar drog vi efter andan ett tag och, och sen började vi diskutera om det var så lyckat. Carl Bild sa sig nämligen ha blivit vittne till hur två gäster från ett annat ungdomsförbund hade blivit haffade av polisen och eh, finkats på grund av rattfylleri. Vi övriga försökte argumentera och övertala Carl Bildt att det kunde han inte publicera därför att det skulle drabba även SEKO indirekt eftersom det ägde rum på deras elevrikstad. Ibland har jag känt mig lite ongefull att jag deltog i övertalandet därför att det hade möjligen inneburit en annorlunda politisk situation under ett antal år i Sverige. Den som hade haffats enligt Karl Bildt var nämligen en senare väldigt politiskt aktiv person som dessutom blev regeringskollega med Karl Bildt. Och nu ska vi lyssna på lite musik. Aj det blev lite fel. Det borde ha varit en annan sång. Fyra bugg om Coca-Cola, vilket hade varit en lämplig illustration efter nämnandet av Carl Bildt kanske. Jag har jobbat i andra organisationer. Jag har varit förbundssekreterare i Unga Örnar. Under den tiden var jag också medlem i statens ungdomsråd. Och vi gjorde en utredning, Ejte Salu. Utredningen slutade i... Fullständig enhet och det kan vara intressant att eh, veta något om vilka som deltog i den där utredningen. Det var bland annat eh, CUFs, Centerns ungdomsförbunds ordförande som var med. Ordföranden i Vi unga som är eh, vuxenskolans barnorganisation. Det fanns medlemmar från eh, Riksidrottsförbundet med flera med flera. Vi var helt eniga om slutsatserna av utredningen som handlade om kommersialismens negativa verkningar. Bland förslagen fanns ett om att stoppa privatiseringen i den offentliga verksamheten och det kan vi vara intressant att tänka på idag när vi vet vilka det är som driver frågan om privatisering allra mest högt. Som kommentar till det här kan det möjligen vara intressant att lyssna på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 Otak är den armeslöd Det är de rimas paradis Men ingen hör en fattig frö Men en dag så får hon höra Att han är på nytt på jakt Hon sa, syr men inte röra Men det skulle hon aldrig sa Sådan är och tak den armens lön Det är de rikas paradismen ingen hör en färdig stöd Hon tar tåget in till staden För att glömma bort hans vek Nu går hon på Esplanaden Tio spänn för kärlekslek sådan är kapitalismen och taken är arbetslöden. Det är de rikas paradismen. Ingen hör en fattig stör I ett fattigt torp, i glömda, hennes mor med stor passion frossar lax och ål på rändan av sin dotters. Profession. Sådan är kapitalismen Otakt är den armes lön. Det är de rikas paradis Men ingen hör en fattig spön Flickan drar där fram i storstad Klädd i lackväska och till Som en missanpassad julgram vilken underbar idyll Sådana är kapitalismen Otak är den armeslön Det är de rikas paradis Men ingen har en fattig spön. Hon har mardrömmar i sömnen Lite fnatt, ni vet så där Så hon kastar sig i strömmen Skylde på den hon kär Sådan är kapitalismen hon taggade den armes glöd Det är de rikas paradismen Ingen hör en fattig spröd Hon till stranden snart blev bärgad Klädd i sjögräs av sitt bad Steg hon upp, så blek och härjad Stämde upp sin rest och kvad Sådan är kapitalisten Och tak i den armeslön. Ja, kapitalismen är ju internationell och jag har jobbat i internationella organisationer. Jag har varit generalsekreterare i SSUs international som heter JOSI. Jag har varit president i Unga Örnars international som heter IFMSI. Och det kanske också finns en del att berätta om men det får väl möjligen bli vid ett senare tillfälle. Vad har jag då fått för insikter och kunskaper under min uppväxt och senare i livet? Jag bland annat att... Det alltid finns möjligheter till förbättring. Jag tänker då på skillnaden för min egen del i resultat vad gör, mellan realskolan och tekniskt. Jag lärde mig som bland annat lårstemplar i OGT i Viskafors. Det är alltså ordförande. Mötesteknik, organisationskunskap. Jag har lärt mig respekt för mina medmänniskor oavsett ålder. Alltså även barn ska ha respekt. Världen och levnadsvillkoren förändras men fortfarande finns klyftor och skillnader vad gäller makt och inflytande. Ideologiska skillnader fortfarande, finns fortfarande och det handlar i väldigt hög grad om olika intressen, hur man tar tillvara dem och hur man kämpar för att folk ska få allt bättre levnadsvillkor, uppväxt eller i ålderdom. Vi har en politisk uppgift att fylla. Vi kanske ses igen i augusti-september inför valet den 14 september som är väldigt viktigt att så många som möjligt deltar i. Till dess, tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Det ni hörde var Jerry Svensson's sommarprogram.